«Ще що скажеш Теодосію?» Пронизив він дружинника гострими очима. «Тоді я сам поїду. Сердити, щоб чули всі», – додав він. «Князю, їздили ми скрізь, її. про таурменів узнали, що пішли вони в Польщу та повернули на Угорщину, і про землі наші розпитували, а князя Василька ніде не бачили. Тебе тоді до холма посилав я». А тепер бачив, що самому треба було поїхати. А надія на тебе була. Теодосій спробував жартувати. Та це ж ліс, князю, а в лісі, мов, у воді. І очі розкриєш, та нічого не видно. Пірнає в лідці, очі витріщиш, а вода ріже. Хочеш подивитися, та як сліпий, і не бачиш нічого. Данило відвернувся. Залишайся тут з боярином Андрієм. Та я сам поїду. Візьму з собою виході, він добре бачить. Вражений Теодосі обізвався. У нього тільки руки довгі, як схопить не вирвишся, а очі такі, як у півня. Не серце князю, я ще завтра поїду. Говорили мені, що десь у хащах біля Дорогичина бачили людей, ніби навіть хтось в службу Божу править у лісі. Хто бачив? Та наші ж. Як їх назвати, не знаю, лісовики чи що. З усіх городів у лісах переплуталися. І з Володимира там були, і з холма, і з Галича. «Завтра поїдеш», – знову посуворішав Данило. «Куди?» – запитав двірський Андрій, підходячи до них. «Хай їде, – розшукає князя Василька і сім'ю мою. Тоді не доїхав до холма». Те досі знову не змовчив. Я доїхав, та сказали, немає нікого. Мовили, що всі виїхали, а вертати треба було. Ти ж князю наказав тоді живим чи мертвим повернутися. Я дав ліпше живим повернутися. І тобі користі мені, усміхнувся Данило, живим. Ця розмова відбувалася в лісі. Багато довелося поїздити Данилові. Ще перед навалою Батия на Галицько-Волинську землю поїхав він в Угорщину до короля Бели. Зачіпкою до цих відвідин був Белин натяк, що він хоче віддати свою дочку Констанцію за Данилового сина Лева. Не хотілося Данилою їхати туди без певної відповіді гордовитого угорського короля та не синів шлюб був на думців Данила. Важливі справи загрожували татари. І гадав Данила стати у спілку з Белею, щоб об'єднати угорські і руські війська для боротьби з татарами. Данила пропонував Белі забути про недавню ворожнечу. Забути про те гори, що його завдав Галичині батько Бели, небіжчик, король Андрій. Да зрозуміти Белі, що не з Галича біда йшла, що руські жодного разу не йшли у Горську землю воювати, що король Угорський та його бояри з загарбниками лізли на Руську землю, користаючись чварами між галицькими боярами-зрадниками та князем. Про загрозу, яку несе Батий і Руській землі, і Угорській, говорив Данило Белі, умовляв його разом до бою стати довго викручувався і зрештою відмовився. Тільки час прогаяв Данило, поспішав додому, та пізно вже було. Думав заїхати в Галич, подивитися, як виконують його наказ про зустріч з Катарами. Переїхавши Карпати, зупинився він на ніч у Синевіцькому монастирі і вранці був вражений жахливим видовищем. Повз монастир Ішли в гори руські люди, стареки й жінки з дітьми, втікачі оповідали князеві, що татари зруйнували Галич, ще всі дорослі чоловіки билися біля городів та селищ з ворогом. Картав себе, Данила за безглузду подорож до Бели. І стати зараз до бою не міг, бо була з ним мала дружина кілька десятків. Лишив він Соцького у Синевіцьку, щоб справляв людей у гори, для ворога неприступні, а сам поспішив до холма. Не міг простити собі Данило не кроку з подорожжу до Бели, якби знав, то лишився б дома. Треба було зібрати галичан і волинців докупи, бій великий треба було дати орді. Уже не так, як на Калці, необачно не кидались би, та слушний час було прогаяно. Батий уже перейшов Карпати. Три дні чекав Данило Теодосія, а четвертого дня зібрався їхати на ловин. Це вже було не тільки розвагою. У лісі жили, з лісу й харчуватися доводилося. Їли дикі ягоди, гриби збирали, мед брали з бортів, смажили м'ясо вбитеї звірини. Данило сів на коня і рушив на чолі загону. Недалеко від'їхали, як почувся свист. «Схоже на теодосі», – зупинився Данило. «Тільки він так свистіти може». Свист повторився вже ближче, і дружинники метнулися в густі хащи, вигукуючи. Але раптом свист замовк, і в таборі сполошилися. «Може, татари з'явились?» Данило наказав усім зібратися до гурту. Рушили в протилежний від холмської дороги бік. Тільки Андрій двірський з одним дружинником залишився, затаючись за дубами. Він і почув, що вже з іншого боку тріщать гілки і голоси лунають. За хвилину на галявину вискочив Теодосі. Немає нікого. в розпачі вигукнув він. Знову князь Данило лаятиме. — Та вони зовсім пішли, — закричав він, побачивши залити водою вогнище, Ідіть йдіть сюди, відпочинемо, — гукнув він і продовжував розповідати. Отут князь Данило жив.